4-го Індикта, у 43-й рік королівства і 13-й імперії Генріха IV як короля, Генріха III як імператора Римлян і Августа, при папі Урбані II, давніше званому Одо, у 8-й день березня Вальтер, по-французьки Готіє, званий Голяком, славетний лицар, у супроводі Великої лічби піших франків з Галлії, маючи з собою всього 8 лицарів, вступив, піддавшись переконанням Петра Пустельника в Угорщину і спрямував путь свою до Єрусалима. Государ Каламан, найхристиянніший король Угрів, довідавшись про його мужні наміри і їхню мету, зустрів його прихильно і дав йому дозвіл пройти через свої землі. У папських літописах лише невиразні згадки про перемоги над імператором, але всі перемоги – Чужими руками, також і руками є в праксі, яку вимусять виступити на соборі в п'яченці, званій хроністами плаценцією. Так святіше. Противник надто могутній, проти нього потрібні засоби незвичні, несподівані. Відомо ж, бо проти нової зброї ніколи немає надійного захисту. Короля французького, чи там когось іншого, можна звалити за таку саму ще імператора власними силами. ще імператора повержено остаточно з допомогою його власної жони, після чого західний світ мав неминуче визнати єдиним своїм володарем і проводирем, не тільки духовним, а й світським, папу. Духовне зливалося світським. Щоб утвердити це в перший здобути папством, таке пожадане від віків злиття, потрібне було ще одне, але неодмінно високе і несподіване зусилля. Десятки пап зготовлялися до цього. Останнім, хто найбільше зробив, був Григорій Гільдебранд. Урбану від досить було простягнути руку і кинути заклик. «Священна війна!» Христовий похід проти невірних об'єднуються всі, знищуються межі державі володінь, усі світські володарі віднині матимуть силу тільки тоді, коли візьмуть з рук Папи хрест і понесуть його на чолі своїх рицарів і простого люду до Святої Землі, до Єрусалима, а над усіма ними стоятиме Папа, стоятиме, повліватиме, слатиме на битву з невірними. Нові й нові натовпи. Понад сто років триватиме в Західній Європі цей дикий шал. Вирушатимуть світдавачі мститися за свої гріхи. Намагатимуться занести бруд свого життя за море у чужі землі. Не перша спроба в діях людства, і так само марна, як усі попередні і наступні. Самі королі й рицарі, ясна річ, не наважилися б на таке божевілля, а й навіть освячене самим папою. Простого люду не сила погнати в далеку чужину ні силою, ні святощами. Та була ще бідність, було зубоження, був вічний голод, згадками про який ряснюють хроніки, і це діяло найпевніше. Людина втікає від нещастя, сподіваючись на порятунок що довша путь то до тривалішого засліплення. Обідраний до краю селянин не стане сподіватися на те, що здобуде щастя у сусідньому селі, знаючи, яка там бідність. Зате охоче приєднається до натовпу воєвників за віру, бо йти треба далеко, в невідомій землі, де обіцяно і здобич, і багатство, і щастя, і вічну славу, ні Матільда Тосканська, ні її муж, герцог Вельф, ні, скажімо, багатий рід Монтефілекторія, що мали землі від Матільди, не вирушали за море христовий похід за віру. Мали йти туди всі оті знедолені, упосліджені на сії простих селянських прізвищ, Рільярді, бенчивенні, Франкуччі, Убіцінні, Мали туди йти Мадалотто, Деотайотті і Райнері, бо в них відібрано було і землі, і доми, за те, що не мали змоги доставити через неврожай оливкової олії на лампаду церкви святого Мартина. Вимушений був йти в христовий похід селянин Голіно Анджіоріні, який під заклад своєї земельної ділянки взяв позику в 12 солідів в Уго. Присвітера монастиря святого Зенона в Пістої, обіцяючи виплатити позику після повернення з походу зі здобиччю. На випадок вже смерті присвітера віддіставалася земля, а дружина і син Голіна ставали його рабами. Люди були такі бідні, що не могли купити прозорого покривала, щоб закутати вмерлого. Тому їм, як найвища єпіскопська милість, дозволялася використовувати покривала з тканин гірших сортів. Продавали землю, все майно, самих себе, як спокійно записують хроністи, «Пронесесітати фаміс через необхідність». Необхідність завжди жене людей не знати й куди. Володарям слід лише вміло скористатися з цього і спрямувати ті людські потоки у своїх цілях. Папа Урбан прикривав свої цілі найвищими святощами. приховувалася за тим невситима жадоба влади. Цей понурий звір, що ніколи не вдовольняється жертвами, хоч як багато їх буде, і хоч які ті жертви. Одною з тих жертв мала стати нещасна праксія. Без єпітемії. Колись відкрився їй, Жах коліс. Невпинне, безжальне, вперте обертання, мовчазна безнадійність руху. Тоді малії в праксі здавалося, що така невблаганність властива тільки тим колесам, які везуть її з Києва до Саксонії.